Levelet fogjuk ma tanulmányozni, kicsit más lesz, mint ahogy mint, szokott lenni, jó? Mert ami fog történni ma, az az, hogy szeretnék tanítani, azt mindig szeretnék, nem mindig engedik, és tanítok, és akkor utána, utána szeretném, hogy válaszoljunk Istennek a kihívására, és lesz három dal, amikor csak válaszolunk Istennek a kihívására. Utána együtt fogunk kurvacsorát venni, majd Béci és domó, meg még akit esetleg megkérek, vagy lehet, hogy Zsolti és Domó, benne vagy Zsolti? Akkor, mert Béci ott hátul foglalatoskodik, kiosztják az úrvacsorát, együtt fogjuk venni az úrvacsorát, én fogom vezetni, és utána szeretnék még mondani néhány szót, és egy záródallal bezárjuk, jó? Ez nem lesz olyan hosszú mindenki aminek kinéz, de Gergő, ne bújkáj. Zsuzsi is bújkál, mindenki bújká, Félnek talán. Natás zsidókhoz így levél. Nagyon komoly témánk van ma. Úgyhogy készítsük a szívünket, még egyszer imádkozzunk. Uram, köszönjük neked azt, hogy összehoztál minket ide ma reggel, és szeretnénk kérni a szent lelkedet. Kérlek, szent lélek, hogy gyere, munkálkodj bennünk. Komolyan, komolyan erre kérünk. Nem akarunk innen úgy elmenni, ahogy ide jöttünk. Szeretnénk megváltozva menni. Szeretnénk jó döntést hozni ma. Szeretnénk, Uram, megszabadulni olyan dolgoktól, ami nem kedves neked. Kérlek, Jézus, hogy munkálkodj ma reggel a szívünkbe. Kérlek, hogy formáját. Kérlek, Jézus, hogy jobban megismerhessünk téged ma reggel. Jézus nevében. Amen. Na, tehát zsidókhoz írt levél 12. részénél nyissátok ki a bibliátokat, hogyha itt van. És innen itt fogunk tovább menni, de csak néhány szót fogunk tovább menni, ezért érdekes ez a mai, mai biblióra, ezért is érdekes. A 12. résznek az első versét néztük meg ugye múlt héten, és ö, elkezdtük megvizsgálni, és láttuk azt, hogy... hogy Isten a keresztény életet egy versenyfutáshoz hasonlítja ebben a részben, mint egy, mint egy versenyfutás. És próbálja bátorítani Isten ebben a levélben a, ezeket az elbátortalanodott hívőket, akik már majdnem föladják, és elegük van ebből az egészből, hogy megmaradjanak a, megmaradjanak a helyes, helyes úton. Ugye beszéltünk arról, hogy Istennek a, Istennek a célja az, hogy mindenki elkezdje ezt a futást. Nagyon szeretné, hogy mindenki elkezdje ezt a futást. Az a vágya, hogy megmaradjon ebbe a versenybe, tehát hogy ne adja föl. És a vége is nagyon fontos, Istennek az is a vágya, hogy, hogy be is fejezzük ezt a versenyt. Egyáltalán nincs garantálva az igében, hogy befejezzük ezt a versenyt. Nincs azt mondani, hogy minden mit csinálsz, úgyis befejezed. Vannak bizonyos gyülekezetek, ahol azt mondják, hogy minden mit csinálsz, úgyis befejezed. De igazán szerintem fontos, hogy, hogy legyen egy felelősségünk ebben a futásban. Istennek a vágya az, hogy mi be is fejezzük, hogy befussunk a célba. És meg akarja mutatni nekünk, hogy hogyan fussunk. Ebben a nézben látjuk azt, hogy, hogy hogyan tegyük meg ezt a, ezt a pályát, ami előttünk áll, úgy, hogy ez, hogy ez meg is valósuljon. A kezdés már megvolt, Többet életében, remélem, nem tudom. Akkor most futunk, és nehéz ezen a pályán futni, és Isten vágya az, hogy be is fejezd. Akkor most nézzük tovább azt, hogy mit is, mit is szeretné Isten, hogy hogyan fussunk. És láttuk az első kulcsot ehhez a futáshoz. Ugye azt mondta, hogy nézzünk, nézzünk azokra az emberekre, akik már végigfutották ezt a pályát. És ha emlékeztek rá, ha valaki szeretné meghallgatni a múlt órát, akkor majd Domonkostól kérje el, de emlékeztek rá, arról beszéltünk, hogy, hogy futunk, és ezek mindezek a hősök, akik a Bibliában vannak, felállnak, és azt mutatják nekünk, hogy igenis meg lehet csinálni. Meg lehet csinálni, amikor egy nyomorult háttérrel jössz hogy elrontottad az egész életedet, akkor is meg lehet csinálni, végig lehet futni ezt a, ezt a versenyt. Meg lehet csinálni, ha gyenge vagy. Meg lehet csinálni, ha egy olyan fájdalom van az életedben, amit már régóta hordozol. Meg lehet csinálni, végig lehet futni. Azt mondja a szerző 12. részben, az első versben, hogy elsőként nézzünk ezekre az emberekre. És ugye felsoroltuk mindet, majdnem mindet, a híresebbeket felsoroltuk akiket a 11. rész említett. És ma is ebből a versen fogunk foglalkozni, tovább fogunk menni, és, tovább, és további két kulcsot kapunk ahhoz, hogy hogyan, hogyan fussunk, hogy be is fejezzük ezt a versenyt, hogy meglegyen. Olvassuk a 12. résznek a, az első versét még egyszer. Annak okáért mi is, kiket a bizonságoknak ilyen nagy pellege vesz körül, és nem folytatjuk, ugye? Félretévé minden akadályt és a megkörnyékező bűnt ki kitartással fussuk meg az előttünk lévő küzdőtért. Akkor jön a, jön a következő dolog. A következő kettőt fogjuk megnézni. Tudom, hogy már talán a fületeken jön ki, meg néha, néha közhely az, hogy a keresztény hagyja ott a bűnt. De nagyon komoly dolog. Mert rengeteg keresztény tudom, hogy most úgy éli az életét, hogy teli van mindenféle testi dologgal, sekélyes a kereszténysége. Nem látja azokat az áldásokat, amit Isten szeretne ránk önteni, nincs vezetése, hanem csak körbe-körbe futkos, próbálja ezt, próbálja azt, és mindig azt találja, hogy nem működik, nem működik, nem működik. Mindez azért van, mert teli van az élete testélyes dolgokkal, bűnnel, és ez elválasztja őt. Elválasztja őt Istentől, nem hallja a hangját. És a szerző azt mondja itt, Isten a szerző, a következő kulcs, hogy végig tud futni ezt a pályát, tegyél félre minden akadályt, és a megkörnyékező bűnt. Ez egy komoly téma. És ma reggel azért szeretném, hogy legyen erre válaszunk. És már most gondolkozz a szívedben, vizsgáld a szíved, engedd, hogy Isten vizsgálja a szívedet, mert ma nem menj el innen úgy, hogy, hogy viszed tovább azokat a bűnöket, amik már nyomorítanak, meg keserítenek meg. Mert Isten szeretnél, hogy lerakjuk. Nekem is van. Én úgy készítettem a szívemet, hogy ma reggel én ezt itt akarom hagyni. És remélem, hogy ti is így vagytok vele. Mert lehet, lehet ez egy oka, a sekélyes, nehéz, ha, ha ez van veled. Hogy nem számolsz le a bűnnel. Tehát, akkor, akkor csapjunk bele. Ha Isten valamire azt mondja nekünk, hogy ne tegyük, ne tedd, egyértelműen, akkor az azért mondja, mert szeretné, hogy ezt a pályát végig fussad. Hogy befejezzük, hogy sikerüljön ez a verseny. Sőt, szeretné, hogyha örömünk lenne ebbe a versenybe. Hogy ez a versenyfutás nem egy olyan, olyan dolog lenne, hogy futok, futok, de igazán nem tudom minek. És ilyen nyomorultul tudod, hogy sok keresztény komolyan rosszabbul néz ki, mint a világban akárkicsoda. Tehát bemész a tesco a Ah, megint ez a Tesco, mindig ez a Tesco, a Tehát a félszáros jobb kedve van, mint neked. Mert, mert szinte, szinte úgy, úgy, úgy járnak emberek, mintha, mintha ó, keresztény vagyok, de, ó, de azt tudom, minek vagyok keresztény. Hogy nem ismerjük Istennek ezt az örömét, még a nehézségekbe is. Jézus azt mondja János 15.11-ben. Azért mondtam mindezeket nektek, ugye ott beszél arról, hogy én vagyok a szőlőtő, ti a szőlőveszők, maradjatok én bennem, azt terem sok gyümölcsöt, aki bennem marad. És azt mondta, azért mondtam ezt nektek, hogy az örömötök teljes legyen. Tehát Isten nem ilyen, nem ilyen szürke kis egereket akar, akik csak itt szenvednek. Isten szeretné, ha az örömünk teljes legyen, és ezt nem kell kierőszakolni nekünk. Isten szeretné adni, Isten szeret megáldani, Isten szeretne vezetni, gondoskodni. Jó volt hallgatni Irdit, hogy, hogy mi indítottuk el, ugye nagyjából segítettünk a, a repülőjegyét kifizetni, és most Isten gondoskodik tovább, és Ildi örömmel van teli, mert látja Istennek a vezetését. És lehet, hogy azt gondolod, lehet hogy Amerikában lennék, én is örömmel lennék teli, én is így vagyok néha, úgyhogy mondtam, hogy a következő alkalommal már az egyemre gyűjtünk, de nem, nem erről van szó, hanem arra van szó, hogy igenis lehet örömmel élni ezt a keresztény életet. Istennek a, Isten szeretné, hogy az örömünk teljes legyen. Jézus azt mondja ott a 15. részben. Tehát ez a vágya hogy örömmel fussunk, hogy élvezzük azt az életet, amit, amit nekünk akart adni. És ez nem azt jelenti, hogy nem lesz nehézséged. Ezt már sokszor mondtam. Hanem egy keresztény ember benne a, benne a kemencébe is tudja, tudja élvezni a kemencét. Mert Isten tud jönni úgy, hogy ne égessenek meg a lángok. Igenis, van öröm a kereszténységben. Hogyha te ma úgy jöttél ide, hogy neked nincsen, akkor nem a gyülekezettel van a baj. Nem avval az emberrel van baj, aki szembe jött veled és mosolgott. Ja, és nem Istennel van a baj. Akkor valami baj veled van. És lehet, hogy ez éppen az, amiről ma beszélünk hogy tele van mindenféle test és dolga az életünk. És itt három dolgot figyelhetünk meg a 12. résznek az első versében, amit a, amit a szerző mond, hogy tegyünk, és kettőt fogunk megnézni, mert, mert ezek egymással összefüggnek, az a kettő. Csak képzeljétek el, most, most nem mondom, hogy csukjátok be a szemeteket, mert elasszotok. Képzeljétek el, nyitott szemmel képzeljétek el, hogy hogy ver, egy, van egy verseny, jó? Egy, nagy, nagy, egy futóverseny van. És tudom, hogy ti jó keresztények vagytok, és, és a jó keresztények nem szoktak fogadni, tehát akkor most csak képzeljük el, bár hiszem azt, hogy a fele lottózik, így is, semmi, kell, semmi baj vele, ez szerintem csak egy tévhit, hogy jaj, mindegy, te dolgod, szabad, legyél szabad. De, nem az, képzeljük el, hogy verseny van, és fogadni kell, oké? Okay? Most csak így képzeld el, ha neked ez bűn, akkor légy szíves, most, bocsáss meg nekem. Elképzeljük, hogy fogadni kell. És van egy, van egy versenyző, aki mindenki azt mondja, hogy ő lesz a győztes. Biztos láttam már ilyen, ilyen filmet, amikor a bookmakerek mondják, hogy tuti, befutó, ő mondjuk lovakra szokták, de most képzeljük el emberekre, jó. Hogy, hogy tudod, hogy egész életében arra készült, hogy fusson. Tehát tudod róla, olvastad, hogy óvodás ovodá, kora óta csak fut. És um, írni se tanult, meg csak futott. Biztos, hogy ő lesz a, a, a, a, a hihetetlen izomzattal. Képzelitek ezt a fickot? Most szerintem a futók mostanában jobban néznek ki, mint a testépítők. Nem tudom, hogy csinálják. Na mindegy, de csak képzeld el, hogy van egy, egy tuti befutó amire azt mondod, hogy na, megyek is, összes pénzemet rákom, mert, mert tudja, hogy ő lesz a nyerő. Kifizeted az egészet. Elképzelitek, hol, oh, is büszkén mész, és, és fölülsz a, a lelátóra, és jön, jön, ja és néger, jó? Mert általában négerek a legjobb futó. Jó? És jön, jön a fickó, jön a fickó, de valami érdekesség van, mert, mert egy frigidert cipel a hátán. Az esélyes elég nehezen jön ki, és míg a többiek melegítenek, addig ő elkezd akadályokat lerakni a pályára, pedig egy síkfutás. Elkezdi lerakni, lerakni az akadályokat. Mit gondolnál ebbe a pillanatban az esélyesedről? Érted? Megbolondult? Normális vagy? Fölraktam rád az összes pénzemet. Hát azt hittem, hogy te, te vagy a legesélyesebb. Ugye egyből mit mondanál? Hát lehet, hogy be fog érni, de mikor? Meg, meg lehet, hogy be fog érni, de szerintem, ahogy ugorja át majd az akadályt, és hogy leér a frigider a hátán lehúzza majd, baromira összetöri magát. El tudod képzelni ezt? Ez, ez hülyeség, Nem hogy valaki így álljon ki versenyezni, akkor, akkor nem, nem úgy lenné, hogy hát figyeljetek, hát ez nem, nem akadályverseny. Ide nem kellenek az akadályok. Mostanában, mostanában úgy futnak a futók, hogy külön tervezik a ruháikat, hogy minél jobban a szél ne akadjon meg rajta, vagy nem tudom, Balázs, ez biztos jobban el tudná mondani a, a kis portoló, de minél kevesebb ellenállás legyen, nemhogy egy frizsider a hátán. Ugye? Ez butaság, ez, ez hülyén hangzik az egész. És úgy lennél vele, hogy áh, pedig, pedig mindene volt, hogy győzzön. Nem? És mégis miért csinálja ezt? Nem, nem tudnád épp föl így fölfog, fölfogni. És szóval tehát Isten arra szólít föl minket, ebbe az első versbe, hogy, hogy tegyünk félre, tegyünk fére minden akadályt. És hogy gondolkoztam ezen, hogy mi, mik, ezek a, mik ezek az akadályok, én úgy gondolom, hogy az akadályok azok, azok a dolgok, amik, amik nem bűnök, Nincs leírva a Bibliában, hogy az, hogy az bűn, de, de lassítanak minket a futásban, ugye? Ennek a futónak teljes szabadsága van arra, hogy egy frigóval a hátán állod oda a rajthoz, de, de hülyeség, tehát butasság odállni így, mert biztos, hogy nem fog győzni. Vannak olyan dolgok a keresztény életben, ami nem bűnök, de lassítani fogják a, lassítani fogják a futásodat. Hiszem, hogy ezek azok a dolgok, és most mondok néhány példát, remélem nem fogtok rajta megbotránkozni, ha megbotránkoztok, akkor azok a dolgokat biztos le kell raknod ma az Isten elé. Tud, ezek a dolgok, amiben szabadságod van, szabadságod van, hogy te magad. Nem látod az igében, hogy hol lenne, nem látod, hogy Isten, Isten ellen menne ez az egész, hogy, hogy te magad. Mégis néha hány látsz keresztényeket, ezen lovagolnak, meg megbatránkoznak, meg másokat kárhoztatnak ez miatt, hogy tetoválásuk van. Cigarettázás. Hol látod? Hol látod a Bibliában, hogy ez írva van? Nincs. Én most nem mondom, hogy kezdjél cigizni, mert rákos leszel. De érted? Szabadságod van rá. Tegyed. Szivar. Ha akarsz, szivaroz, Valaki megtiltotta bűn? Látod? Alá, alá tudod nekem támasztani? És lehet, hogy valaki föláll, és valami nagyon nyomorult módon alá tudja támasztani, de biztos, hogy nem áll meg ez a dolog. Vagy megyek tovább. Alkoholivás. Valakik ezen botránkoznak meg, hogy valaki iszik egy pohár bort, vagy kettőt, vagy hármat. Vagy pálinkát. Én amikor a bibléiskolában mondtam a diákoknak, hogy szeretem a pálinkát, mindenki így nézett, hogy... Miért? Mondom, mi van ebben? Mert egyből összeköti az ember, av, hogy ez egy alkoholista. Mert aki szereti a pálinkát, az más nem lehet. De értitek, hogy hol, van, hol tudod alátámasztani ezt, hogy, hogy az probléma lenne? Vagy a mai világban a piercing. Valakinek van itt, van itt, van itt, van a hasába. Hol van leírva? Hogy, hogy, az, hogy az baj. Sőt, el kell, hogy mondjam nektek, hogy abban az időben minden nőnek volt, nem egy, legalább kettő. Itt is, meg itt is. Ma meg megvonjunk rajta botránk hozzá. Szóval ilyen dolgok vannak, amiben, vannak, amiben szabadságunk, szabadságunk van. Nincsenek feketén-fehéren leírva, de, de hiszem azt, hogy Isten, figyeljetek, Isten személy szerint mindenkinek Lelki ismeretébe véste bele, hogy, hogy arra szabad ő, vagy nem szabad. Hogy neked az teheted, vagy nem teheted. Ez az, amikor, amikor nincs beleírva a Bibliába, hogy azt nem szabad csinálni. Ha értelmesen vizsgálod a Bibliát, nem tudod alátámasztani, de mondjuk te, amikor találkozol ezzel a dologgal, akkor így rosszul érzed magad, úgy vagy vele, hogy ó, én ezt, ha csinálnám, akkor ez nekem bűn lenne. Vagy amikor te teszed, mondjuk látod, hogy mások cigarettáznak, de mondjuk te úgy érzed, hogyha mondjuk rágyújtanál, hogy ez nekem, ez nekem bűn. Isten bele, beleírta ezt a szívünkbe. És van erről egy nagyon érdekes ige rész, amit szeretnék nektek megmutatni. Lapozzatok velem a római levélbe, a 14. részbe. A Római Levél 14. része, olvasom a 19-től a 23-ig. Róma 14, 19-től a 23-ig. Azért tehát törekedjünk azokra, amik békességre és az egymás épülésére valók. Ne le az ételért, az Isten munkáját. Minden tiszta ugyan, de rossz annak az embernek, aki botránkozással eszi. Itt lelkiismereti dologról van szó. És a hús megevéséről beszél Pál, amit mások könnyen megettek, teljes szabadságuk volt rá, hogy a, hogy a bálvány templomból hozott húst megegyék, de mások pedig botránkoztak rajta, másnak rossz volt. Mit mond erre Pál? Azt mondja, hogy minden tiszta ugyan, de rossz annak az embernek, aki botránkozással eszi. Jó nem enni húst, és nem inni bort, sem semmit nem tenni, amiben a te atyád fia megütközik, vagy megbotránkozik, vagy erőtlen. Tenéket hited van, tartsd meg magadnak Isten előtt. Azt mondja, hogy te megeszed ezt a húst, Isten lágyom, meg, tartsd meg magadnak, kész, legyen a tiéd és is, Istené. És aztán így folytatja, boldog, aki nem kárhoztatja magát abban, amit helyesel. Elszívok egy szivart, hálát tudok érte adni, boldog vagyok. Nem kárhoztatom magam. Ez az én dolgom, szabad vagyok rá. Megyek tovább. Aki pedig kételkedik, ha kár kárhoztatva van, mert nem hitből eszik. Ami pedig hitből nincs, bűn az. És hiszem azt, hiszem azt, hogy Pál itt éppen erről beszél. Vannak dolgok, amik nincsenek leírva feketén-fehéren ami nekem, amiért én hálát tudok adni. És lehet, hogy furán hangzik, de hálát tudok adni egy jó szivarér, egy finom pohár borral, ami jó, jó íze van. És most lehet, hogy te meg azt mondod, hogy hát, de ha én tenném, én nekem az, az bűn lenne. Fölállnék, és kárhoztatva érezném magam, hogyha megteszem. Tudod, szerintem Pál ezekről a dolgokról beszél. Vannak, amiben szabadok vagyunk. Biblia nem érte egyértelműen, Isten nem tiltotta egyértelműen, nincsen tiltás rá, de az a lelki ismeretünkbe vés, véste bele Isten. Hogy amikor mi tesszük, nekünk az rossz. Ezek, ezek akadályok. És vannak, van itt két dolog, amit észrevettem ebben az akadályainkkal kapcsolatban, amit Isten azt mondott, hogy, hogy vegyük el. Ha... Tudod, hogy egyik az, hogy van, akinek ez akadály, van, akinek pedig nem akadály. Van, akinek szabadságot adott Isten rá, és van, akinek nem. Van, aki nem tud hitből, tiszta szívvel tenni egy dolgot, mert bűnnek érzi, és van, aki pedig igen. Tehát ezt azért fontos elmondanom nektek, mert hajlamosak vagyunk azt mondani, hogy amit én nem tudok megtenni tiszta szívvel, azt te se csináljad, mert az bűn. De ez nem igaz, ez nem helyes. Kárhoztatjuk egymást. Megbántod meg a másikat ebbel, aki, aki szabad arra a dologra. Ha, nem, ha Isten megmutatott neked valamit, hogy ne tedd, és az neked bűn, nincs benne a Bibliába, nem tudod alátámasztani, akkor ne kárhoztas másokat vele, hogy ők se csinálják. Tehát fontos látnotok, hogy van, aki, van, aki szabad dolgokra, és van, aki nem. Következő dolog. Ha, ha Isten valamit neked a lelki vésett, hogy, hogy azt ne tedd, mert azt téged akadályoz. Ez nem tudom, hogy, nem tudom, hogy micsoda lehet. De ha van egy olyan dolog, ami, ami nincs leírva egyértelműen, de amikor ott vagy és teszed, akkor elbuktat, visszahúz, nem tudsz Istennel járni ebbe a dologba, akkor, akkor vedd el azt az akadályt akkor ne, ne, ne enged hogy lassítson a, a futásban. Nem kell ezt így, e, e, így erőltetni, csinálni. Mondok egy pár, pár példát. Például ott van az internet. Az egy nagyon általános dolog. De van, aki leül eléje, és három órát ott ül előtte, anélkül, hogy olvasta volna a Bibliáját az egész nap, vagy tett volna valami lelki dolgot, de ott ül előtte, és weboldalakat néz akkor az, az hiába van szabadságod rá, akkor értsd meg, hogy az téged akadályoz a futásba. És ilyenkor így erőltetjük ezt, hogy jaj, nem, én ezen tudok uralkodni. Hidd el nekem, ha három órát ülsz előtte egy nap, akkor nem tudsz rajta uralkodni. Akkor már ő uralkodik rajtad. Szoktam mondani, van ez a Facebook találmány, biztos többen ismeritek. Szerintem nagyon jól lehet használni bizonyos dolgokra, de nagyon könnyen rabulejthet. Ez egy ilyen ismerkedős oldal, tudod. Föl lehet rakni mindenféle cuccokat. És ha valakit nagyon elkap, ott tud ülni előtte órákig. Tudod, hogyha, hogyha téged ez így megragad, akkor neked erre nincs szabadságod. Akkor ragd el ezt az akadályt. Mert lassítani fog a futásban. Vagy ott van a filmek. Valakinek szabadsága van rá, hogy megnézzen egy 12 vagy 18 éves karikás filmet, ugye? Valakinek szabadsága van rá? Én ilyet még nem láttam. Aki azt mondja, hogy megnézem, mindenféle szex jelenetek, és semmi gondolatom nincs ebből az egészben. Én egy fadarab vagyok. Van, van ilyen? Nincsen ilyen. És azt mondjuk néha, oh, ó, persze, nekem szabadságom van, káromkodnak össze-vissza. Értitek? Van, akinek szabadsága van rá. Mondom, én ilyet én nem láttam. De van, akinek szabadsága van. Megnézi, és semmi gondolata, semmi ilyen, ilyen nincs belőle. Tudod mi? De ha neked ez baj, nem kell ezt erőltetni. Attól még, hogy 18 éves fölött vagy, az nem azt jelenti, hogy 18 éveseknek kötelező megnézni. Ha téged ez visszahúz, akkor egyszerűen rakt félre. Hiába van szabadságod rá, akadályozni fog a futásban. Vagy ott van a, a bulizás. Most ez egy dolog, amire nekem szabadságom van. Lehet, hogy nektek nem. De ez halál komolyan. Én régen DJ voltam, tudjátok? Nem tudjátok? Az is voltam, kérdezétek el. Minden voltam, villamosvezető, minden. De minden. Az a lényeg, hogy eh, mi a felesége, mert nagyon szeretünk táncolni. És, és rá, elmentünk Egerbe, és másnap a gyűlibe tanítottam, és elmentünk diszkóba szombaton. És meséltem, meséltem a, a pásztornak, hogy képzett, tegnap voltunk diszkóba. És ma megyek és tanítok, és teljesen meg voltak néhányan rökönyödve, hogy mit csináltál? De ne, egyszerűen mi szeretünk táncolni, és semmi gondunk nincs belőle. Elmegyünk. Megiszunk egy-két koktélt, rázzuk a fenekünket, hazamegyünk, alszunk. Tök jó volt. Én hálát tudok ezért adni. De tudod, lehet, hogy neked ez nem szabadság. Lehet, hogy ha te azt mondod, hogy, hogy elmegyek egy buliba, akkor elkezdenek visszajönni a régi dolgaid. A gondola, azok a gondolatok, azok az érzések, és el fogsz bukni. De lehet, hogy nem is buksz el, de másnap, amikor fölébredsz, úgy érzed, hogy Hát ezt nem kellett volna. De mondjuk lehet, nem ez egy diszkó, de mondjuk van, akinek lehet, hogy, a, hogy az esküvők, hogy elmennek esküvőkön és mulatoznak egyet. Én brutálisan jókat tudok mulatni esküvön. Legutóbbi esküvön táncoltam meg innen. De lehet, hogy téged ez visszahúz. Tudom, hogy nálunk nagy, nagy buli, ez nagy, nagy dolog. Ha hát téged ez visszahúz, és másnap úgy kezd fel, hogy hát kár volt annyit innom. Megengedtem, vagy... Akkor ne. Akkor ne csináld. Látod, megint egy dolog. Hiába vagy, szabad rá, de ha megakadályoz, akkor ne. Akkor ne tedd. Vagy a, vagy a beszélgetés másokról. Szenkem nincs benne semmi baj, ha beszélgetünk olyanokról, akik nincsenek ott. Semmi gond nincsen addig, amíg dicsérjük őket. Érted? Hogy semmi baj, hogy, hogy elkezdek beszélgetni a te a Zsoltiról, ha nincs ott. És azt mondom, milyen jó fejez Zsolti, addig semmi baj vele, de ha téged elkezd elkapni az, hogy elkezdjön másokat lehúzni, amikor beszélgetsz róluk, akkor az akadály. És utána a lelki ismereted vádol, és, mert ugye Isten a szívedbe írta, te bele, hogy ne csináld, akkor lehet, hogy neked jobb nem tenni az ilyet. Lehet, hogy azt, azt mondani, hogy figyelj, én ebben gyenge vagyok. <gül> én ezt nem akarom inkább. Inkább lépjél vissza egy kicsit, és mondod, hogy oké, okay, ne haragudjatok, én ebben nem fogok részt venni, mert akadályoz. Látod, ezeket akkor tegyet félre. Ezek mind olyan dolgok, hiába vagy esélyes a versenyben, hiába vannak nagyon jó képességeid a versenyben, de ez egy olyan, mintha egy frigidert vettél volna a hátadra mert nem fogsz úgy futni, mint ahogy Isten szeretné. Tegyünk félre minden akadályt. Azt mondja, azt mondja az Igen. És tudod, ne felejtsd el, hogy attól még, hogy neked ez akadály, véssétek ide bele, meg ide bele, attól még, hogy ez neked akadály, és téged visszahúz, és téged megbotránkoztat, akkor lehet, hogy még másnak az nem akadály. Lehet, hogy más nyugodtan, Jössz magát, nyugodtan tetováltatja magát. Lehet, hogy neked bűn lenne, amikor oda, oda ülnél, hogy na most a tű karodra vésse, hogy szeretlek Jézus, vagy nem tudom. De, de lehet, hogy másnak szabadsága van. És nem szabadna, hogy kárhoztassuk egymást, abban, ami nekünk akadály. De aztán elmond még egy dolgot ez az ige itt, azoknak, akiknek meg szabadságuk van, akiknek ezek nem, nem akadályok, akik szabadok tenni ezeket a dolgokat, akiket nem akadályoz a futásban, hogy nekünk ezt úgy kell tenni, hogy odafigyelünk a másokra, akik körülöttünk vannak hogy a mi szabadosságunk, vagy szabadságunk ne váljon szabadossággá. Ehhez is van egy, van egy ige versem, lapozzatok velem az Egy korintusban légy szíves. Ez a római levél után van, Egy Korintus 8. Egy Korintus 8, 9-től 12-ig olvasom. De meglássátok, hogy ez a ti szabadságotok valamiképpen botránkozásukra ne, legyen az erőtleneknek. Mert ha valaki meglát téged, akinek ismereted van, ugye akinek szabadságod van, hogy a bálvány templomnál vendégesked annak lelki ismerete, mivel hogy erőtlen, nem arra indítatiké, hogy megegye a bálványáldozatot? És a te ismereted miatt elkárhozik a te erőtlen atyád fia, akiért Krisztus meghalt. Így aztán, amikor az, amikor az atyafiak ellen védkeztek, és az ő erőtlen lelkiismeretüket megsértitek, a Krisztus ellenvétkeztek. Hogy is néz ki ez a, ez a, ez a mai, mai környezetben? Hogy lehet, hogy te, te neked szabadságod van, szabadságod van elmenni bulizni, vagy lehet, hogy nekem szabadságom van elmenni bulizni, de engem még nem, velem még nem találkoztatok tatabányán diszkóba. Így van? Nem, mert nem jártok. <gül> nem, nem, nem igaz. Csak képzeld el, csak képzeld el, képzeld el ezt, hogy meglátsz engem a diszkóba, hogy mulatok. Új! Táncolok a feleségemmel, és, és azt mondod, mivel te is régen jártál diszkóba, hogy fú, hát ha neki szabad, akkor nekem méne, méne lenne szabad. De te elmész, és te teljesen elbuksz, és berúksz, és minden. Erről beszél itt Pál, hogy akinek szabadsága van, az vigyázzon. Vigyázzon a körülötte lévőkre. Így, hogyha neked szabadságod van bármilyen dologban, megtenni, meginni, belőni, beszúrni, átszúrni, megnézni, szeretetbe csináld ezt. Pál azt mondja abban az igevesben, Rómában, hogy az legyen a te dolgod meg az Isten dolga. Ha neked szabadságod van erre a dologra, figyelje körülötted lévőkre, akik, azt mondja Pál, hogy akik erőtlenebbek azon a téren, és hő ott van, akkor ne csináld. Azért, hogy ő nehogy elbukjon. Hogy ő ne essen el. Tehát látod, az akadályokkal kapcsolatban itt látunk, látunk két dolgot. Az egyik az az, hogyha van ilyen akadályod, amit most így Isten megmutatott, mert hiszem, hogy a Szentlélek munkálkodik, és mutat rá dolgokra ma reggel. Van ilyen akadályod, amit teszel, de érzed, hogy egyszerűen akadály. Ez rakt félre. Nincs rá szükséged egy hát csak lassít abban, hogy Jézussal fuss, Jézussal repülj, hogy halljad a hangját. És a másik, ha szabadok, ti akik szabadok vagytok tenni dolgokat, ne pakoljunk akadályokat a másiknak a pályájára, jó, mert azért kizárhatnak. Értitek? Hogy oda kell figyelni. Aztán, a, aztán az igemesnek a második fele azt mondja, hogy Ugye, tegyünk félre minden akadályt, és a megkörnyékező bűnt. Mielőtt ezt megnézzük, két dolgot szeretném, hogyha észrevennénk. Az egyik az az, hogy, hogy a bűn az, az kísért. Azt mondja, azt mondja a, a zsidókhoz írt levélben, tegyünk félre minden akadályt, és a megkörnyékező bűnt, ezt úgy is fordíthatnánk, és a kísértő, a kísértő bűnt, ami kísért minket. Tudod? Egy dolog, az első, a kísértést nem fogod tudni félrerakni soha. A kísértés az mindig ott van, mindenhol. A kísértés az mindig jönni fog. Mindenhonnan az, az folyik ránk, hogy legyél engedetlen Isten ellen, hogy te júzt is azért se úgy csináljad, ahogy Isten mondta. Ne hajtsd be a nyakadat Isten igéje alá. Legyél lázadó, ez mindig ott van. Az ördög minden pillanatban körülöttünk van. Ha jegyzetelsz, írt fel az egymózes Mózes négy hetet, azt mondja ott Mózes, erről a helyzetről írva, Káinnak, hogy miért csüggeszted le a fejedet, hogy jól cselekszel, emelt fővel járhatsz. Ha nem, a bűn az ajtód előtt áll, és rád van vágyakozása. Hogy ezt... ezt Föl kell fognunk, hogy a bűn az ott van mindig, ránk vágyakozik, hogy lépjen. Nem szabad, hogy naívak legyünk, hogy ránk nem veszélyes velünk, nem fog történni, de nem, a bűn ott van mindig, mindenütt. Aztán Péter úgy ír róla, hogyha jegyzetelsz írt föl, az 1 Péter 5.8-ban, hogy az ellenségetek az ördög, ugye? Ő körbejár, mint az ordító oroszlán. Ő körbejár, és keresi, hogy kit nyeljen el. Ne legyetek naivak. A sátán mindig ott van, mindenhol. Tudjátok, az ördög nem alszik. Ő mindig keresi a lehetőséget, hogy elkapjon, elkapjon minket. És ezt csak azért mondtam el nektek így, mielőtt ezzel a bűnnel foglalkoznánk, mert valakit, valakit becsap a sátán. Azt mondja, hogy majd, ha házas leszek, akkor majd biztos nem lesz ez a kísértés. Tudjátok, mire gondolok. És akkor azt mondják, de addig csináld nyugodtan. <gül> Majd, majd addig értse meg az Isten, hogy te most nem vagy házos. Érted? Vagy majd, hogyha másik munkahelyem lesz, akkor biztos hogy, biztos, hogy nem lesz az a kísértés. Majd, ha ez lesz, majd, ha az lesz. De a kísértés mindig jön. Az mindig van, nem tudunk előle el, elmenekülni. Persze vannak helyzetek, amiből egyedül az a megoldás, amikor azt mondod, hogy ezt meg kell szüntetni, ezt a... Ezt a helyet, ahonnan jön a kísértés, mert nagyon könnyen, nagyon könnyen beömlik az életembe. Mi ez? Mi ez neked? És lehet, hogy néha ez a munkahelyed. Szóval, hogyha, hogyha a munkahelyeden van egy, van egy nő, akit állandóan bámulgatsz, akkor lehet, hogy az, az, a, az a megoldás, hogy tűnj onnan. Vagy fordítva, ha a munkahelyeden van valaki, aki állandóan, állandóan ki akar kezdeni veled, nem tudod lerázni, nem tudod uralni a helyzetet. Lehet, hogy az a lépés, hogy onnan. Ha az interneten állandóan pornót bámulod, akkor lehet, hogy az a megoldás, hogy ne legyen interneted. Vannak, amikor drasztikus lépések kellenek. De tudod, legtöbbször csak sátán becsap minket, mert én hiszem, figyeljetek, a kísértés, ez a második dolog, amit el akarok mondani róla, a kísértés az még nem bűn. Azt mondja, azt mondja Isten ott Káinnak, ő neki rád van vágyódása, de te uralkodjál rajta. Hogy mi igenis győzhetünk ezekbe a helyzetekbe. Jakab levelébe ír erről. Jakab első részének a 13.tól 16. versig szeretném olvasni. Ha lehet akkor gyertek oda velem. Jaj, de jó lenne, hanem a jelenéseknél keresném, ugye? Zsidók levele után van egyébként. Jak a belső része, 13-18-ig leírja nekünk, hogy hogyan, hogyan lesz ez az egész. Azt mondja, senki sem mondja, amikor kísértetik, az Istentől kísértetem, mert az Isten gonossággal nem kísérthető. Ő maga pedig senkit sem kísért. Hanem mindenki kísértetik, amikor vonja és édesgeti tulajdon kívánsága. Azután a kívánság megfoganván bűnt szül, a bűn pedig teljességre jutván halált nemz. Ne tévejegyetek szeretett atyám fiai. És látjuk, hogy hogyan, hogyan működik ez az egész. Hogy hogyan jutunk el oda, hogy, hogy, hogy elbukunk. A kísértés az még nem az. Az még nem bűn. A kísértésből akkor lesz bűn, ha az agyad megegyezik abba, hogy én ezt most meg fogom csinálni. Tényleg, ez a jó nekem. Belelépek, és tenni fogom. De nézd meg, hogy mi történik ilyenkor. Ez bűnszül. ugye Isten ellen védkezünk, és aztán Jakab még tovább megy, amit azért nem nagyon szoktunk emlegetni, hogy ez halált nemz. Ezt nem szeretjük hallani. Hogy a bűn az haláthoz, az pusztít, és mindig pusztít. Az nem, nem egy olyan dolog, hogy lehet hogy, a, lehet, hogy a Tamásnál nem pusztít, nálam pusztít, Domónál nem pusztít. Nem, az mindenhol pusztítani fog a bűn. És az a legrosszabb az egészben, hogy nem csak rád van hatással a bűnöd, hanem a körülötted levőke is. Ezért mondtam, hogy ez egy nagyon komoly dolog, ez a, ez a téma. Tehát Isten azt mondja, hogy ezt is tegyük félre a bűnt. Tegyük félre a bűnt, hogy jól tudjunk futni, sőt, hogy befejezzük, befejezzük a futásunkat. Hogy ne egyezzünk bele, hogy az rendben van. Én nem tudom, hogy ti hogy vagytok, itt nagyon jól néztek ki ma reggel. Van, aki azért nem. Mondjuk én nem. Feri, az mindig tudod, Én nem tudom, mi van ott belül, azt neked kell látni, meg ismerni. Tud, van olyan bűn az életedbe, amit egyszerűen le kéne már rakni. És most gondolkozz róla. Van olyan bűn. Mert akkor ma itt kell hagyni. Ezt ne, ne vidd el innen tovább. Tudod, mert, mert a bűn halált fog hozni körülötted, pusztulást de benned is ürességet, megez belülről az egész. Tudod, a sátán sokszor becsap embereket ezzel, hogy, hogy lehet, hogy másokat utolér majd a bűnük, de engem nem fog. Voltál már így? Hogy senki nem mer bólogatni, tudom, hogy így volt. Én is így vagyok, hogy én csinálom mindegy, velem nem úgy lesz, mint ő vele. Igaz? Volt egy ilyen reklám. Hogy mindenki azt gondolja, hogy csak másokkal történik baleset. De és akkor megfordul a kamera, de valakinek a szemszögébe te vagy a más. Érted, hogy ne gondold, hogy téged nem ér utól a bűnöd. Ne gondold, hogy te kivételes helyzetben vagy, hogy te csinálhatod, mert mindig aratjuk, amit vetettünk, azt mondja, azt mondja a Biblia sokszor becsap minket a sátán, hogy én a kezemben tartom ezt a bűnt, csak néha engedek neki. Benne van ebbe a dobozba, csak néha megnézem, és visszacsukom. De azt mondja a Biblia, egyre többször fogod nézegetni, és egy idő után már, már ő fog téged nézegetni, nem te őt. Érted? Hogy ezt csinálja, és ezért nagyon fontos, hogy, hogy a bűn dolgát komolyan vegyük. A második, amivel becsap minket a sátán, az, hogy nem is te vagy a hibás. A bűnödér. Igaz? Ez az, ez az ős kifogás, nem? Az asszony, akit mellém adták. Ha ő nem lenne, teljesen király lennék. A legjobb fél lennék a világon. Igaz? Ez az ős kifogás. Azért védkeztem, mert ő azt csinálta. Ha ő nem csinálta volna, nem. Istenem, miért adtad mellém? Te vagy a hibás Isten, mert én védkeztem. Igaz? Hogy ez a második, amit, amit felszoktunk hozni. Nem, nem is én vagyok a hibás. Ugyanez volt Saul királya, Izraelnek a második királya. Második, első, első emberi királya. Az is mindig kifogásokat hozott. Jaj, most csak azért csináltam, mert az emberek féltek. Jaj, azért csináltam, mert Sámuel nem jött. Jaj, most azért csináltam. Tudod, Isten mit, mit mondott egy, egy ponton? Azt mondja, nem leszel többet, király. Vége. Mindig a kifogások. Tudod, az első nagyon fontos dolog, hogy el kell ismerni, hogy te vagy a hibás. Nem a másik a hibás. Nem avva kezdődik, hogy na majd, ha ő megváltozik, akkor nekem könnyebb lesz megváltozni. Te vagy a hibás. Ne a másiknak a bűnévet törődjél elsősorban. A tiédrel először. Te vagy a hibás. El kell ismerni. Nem kifogásokat kell keresni az Isten előtt. Szóval ezen gondolkoztam, hogy normálisak vagyunk néha, hogy Istennek magyarázkodunk. Szóval azt gondoljuk, hogy ő neki meg lehet magyarázni, hát ő látja. Tudod, Uram, csak azért volt, mert... De igazából ő volt a -e hibás. Nem. Isten látja. Tudod, a, a legrosszabb leg, eh, leg veszekedéseink hatával, amikor magyarázkodunk. Akkor fölöslegesen csak magyarázkodunk. Tudod, hogy ez csak azért volt, mert, így, mert ha azt mondtad volna, és hogyha nem azt mondtad, és most azt mondtad, ha így mondtad volna, akkor én így csináltam volna, és ez azért volt, és akkor biztos jobb lett volna, és... Tudod, és oda jutunk a vége, hogy nem lett volna egyszerűbb azt mondani, hogy ne haragudj, hogy megbántottalak. <gül> vége lett volna az egésznek. És valahogy így van, így van ez a bűnnel, hogy ne, ne, hozzunk, ne hozzunk kifogásokat, hogy el kell ismerni és félre kell tenni. Miért? Mert tudod, mit csinál a bűn? Ki az, aki ismeri Sámsonnak a történetét? Kezeket fel! Elég sokan ismeritek Sámsonnak a történetét. Tudjátok, az a ho nagyon hosszú hajú csávó volt. <tos> <tos> És e abba volt az ereje. Azért növeztem. <tos> Nem, tudjátok hogy, tudjátok, hogy Istennek hatalmas elhívása volt Sámson életére. Hatalmas elhívása volt. Ő, ő, ő volt Izraelnek az egyik szabadítója, erre volt kitalálva. Istennek volt számva. Isten áldotta az életét. De tudod, mit csinált? Semson. Nem vette komolyan. Nem vette komolyan. Szórakozott. Szórakozott Isten elhívásával. Aj, csinálhatom a bűnt, mindegy. Isten áld engem. Tudjátok, hogy hova került? Emlékeztek a történetre? Levágták a haját, megvakították, és egy, ahol a szamarakat szokták kötni, egy, egy malomba őrölt. Az csak ment körbe, és körbe, és körbe. Ezt csinálta egész nap. És ez az, amit a bűn tenni fog veled, meg velem. Megvakít. Rabulejt és ott találod magad, hogy csak körbe-körbe mész. Nem, nincs szabadulás. Nincs semmi. Ez az, amit csinál a bűn. Megmérgezi a házasságodat, tönkreteszi a személyes életedet, tönkreteszi a gyerekeidet, ezt csinálja a bűn. Ez nagyon komoly dolog, hogy megtérjünk, hogy ne játszunk Istennek az elhívásával. Az hogy, mi el, az, hogy ő elhívott minket. Hogy legyen egy, legyen egy, egy megtérés. Tudod, a bűn tönkre tesz téged, tönkre egy gyülekezetet, tönkre tesz mindent. Isten szeretné, hogy megfussuk ezt a pályát. És most szeretném, hogyha, hogyha lenne idő, most meg fogom kérni, a ferít meg a mettet, hogy jöjjenek föl. És most figyeljetek ide, ne, ne rájuk figyeljetek ők, hogy csörömpölnek, kijönnek, fölveszik a basszusgitárt gitárt és a gitárt. Meg fogom kérni a, a Bécit és a Zsoltit. Béci, megkérhetlek? Hogy, hogy menjetek oda, menjél oda, Zsolti. Domót megkérem, hogy menjen oda, jó? És én, én oda, tudját, a Bermuda háromszög. Figyel, figyeljetek ide, nincs vége még a Biblia órának még egy picit figyeltek ide, hogy ha van olyan bűn, ami akadály, ha van olyan bűn, ami ott van, ez lehet akármi, ez nem csak a paráznaság a bűn emberek, a keserű szív, a plegykálkodás, rossz gondolatok, bármi, amit tudod, hogy nem jó, ne vidd el innen ma. Ne vidd el innen ma. Ott leszek én, ott fogok ülni domó, ott lesz, ott vannak Zsoltiék valahol Bécsivel. Ha úgy érzed, hogy segítségre van szükséged abba, hogy megvaj dolgokat és imádkozz valakivel, mert van, akinek segít az, hogy odaülsz egy megbízható vezető mellé, és azt mondod, hogy ebből szeretnék megtérni, kérlek imádkozz értem. Ne vidd el innen. Nincs eleged már belőle, őszintén. Akkor ragd le. Nem kell oda menned valakihez, mint bizonyos helyeken, tudod, hogy közben járom, mert Jézus az egyedüli közben járom. Lehet, hogy ez csak az lesz, hogy ott magadba leteszed ezt a dolgot. De a segítségkel akkor ott leszünk. Ne vigyétek el innen a bűneiteket, hanem itt térjünk meg. A tiszta gyülekezet. A tiszta gyülekezetben áldás van, a tiszta életen áldás van. A tiszta házasságon lesz áldás. Ne, ne akarjatok olyanok lenni, mint Sámson, aki csak körbe-körbe ment. Van, van ebből kiút. Úgyhogy most, ahogy eljátszuk ezt a három dalt, nem veszünk még olvacsorát, hanem csak itt csendesedjünk el. Ha nem is kell kellni. Bánt meg a bűneidet. Lehet, hogy az az, hogy nem vitted az evangéliumot a családod felé, pedig Isten már hányszor mutatta. Lehet, hogy nem tudom, hogy mi ez neked, mi ez a bűn, ami téged akadályoz. De ma ne vidd el innen. Lehet, hogy ne, nem vagy engedelmes a férjed felé. Akkor térj meg belőle. Lehet, hogy nem szereted a feleségedet, úgyhogy kéne. Térj meg belőle de ma ne vidd el innen ezt. Lehet, hogy rá telepedett valami az életedre. Ne vidd el innen ezt. Tegyük le itt. És utána még együtt fogunk kurvacsorát venni. És aztán egy pár gondolatot még befejezésül mondok, és lesz majd a zájlére. Jó? De most adjatok ennek időt. Kérd meg Istenet, hogy vizsgálja meg a szívedet. Uram, vizsgáld meg a szívünket. Van-e ott valami, ami nem tetszik? Atyám, köszönjük, hogy eléd jöhetünk. Szeretünk téged. Köszönjük, hogy az igéd megfed minket. Köszönjük, hogy helyreigazítasz minket, hogy szeretsz minket annyira, hogy, hogy, hogy helyreigazíts. Uram, szükségünk van rád. Atyám, segíts megtérni! Segíts, segíts meg térni, Uram. Atyám, mutasd meg, hogy mi az. Vizsgálj meg minket te. Uram, mutasd meg, hogy mi az, ami nem kedves neked, de nem akarjuk tenni holnaptól ezt a dolgot, sőt mostantól. Uram, nem akarunk, nem akarunk szomorúságot hozni a szívednek. Uram, kérlek, hogy formálját minket most, és vezesse, hogy ezt a három dalt énekeljük. Uram, inkább sírjunk ma, Uram, hogy majd együtt örüljünk veled. Uram, segíts megalázni a szívünket. látjátok a bibliáitokat, nagy részt. De első korintus 9. részében megpróbálom látni. Azt mondja, 27 huszonhéttől huszon, vagy versig fogom olvasni. Nem tudjátok-e, hogy akik versem, versenypályán futnak, minnyáján futnak ugyan, de egy veszi el a jutalmat. Úgy fussatok, hogy elvegyétek. Mindaz pedig, aki pályafutásban tusakodik, mindenben maga türtető, azok ugyan, hogy romlandó korszorút nyerjenek, mi pedig romolhatatlant. Én ezért úgy futok, mint nem bizonytalanra. Úgy viaskodom, mint aki nem levegőt vagdos. Hanem megsanyargatom a testemet, és szolgálvá teszem, hogy míg másoknak prédikálok, Magam valami módon méltatlannál ne legyek. Hoztál, hoztál ma reggel egy döntést. És leraktad Isten elé ezt a bűnt. Én nem tudom, hogy mi volt az. De nem fog semmit érni az elhatározás, ha nem, nem cselekszel. Ugye hit cselekedetek nélkül meghalt. Ugyanígy ez is. Sírhatok, tehetem ezt, meg azt, ha nincsen utána, utána egy lépésem, ha nincs egy ellene állás az ördögnek, akkor nem ért semmit ez a reggel. Akkor csak egy nagy érzelmi megtapasztalás volt, ami jól esett. És Pál azt mondja, hogy mi versenypályán futunk. Azok, akik futnak, a versenyben vannak, maga tűrtetők, azt mondja, odafigyelnek magukra. Pál azt mondja magáról, én ezért megsanyargatom a testemet. Hogy nehogy diszkvalifikáljanak. Nehogy valaki, kiz... ez jó, kizárjon a versenybe. Értitek? Hogy igenis, az, hogy Isten kegyelmes, szerető, nem zárja ki az erőfeszítésedet. És én csak ezt azért mondom el, mert lehet, hogy ez hiányzott eddig. Hogy ez a bűn eltűnjön. Egy kis erőfeszítés végre. Hogy, hogy ne legyen. Tegyetek erőfeszítéseket. Kérjetek meg egymást, hogy segítsenek, hogy, hogy kérjet számon, kérdezzen rá, hogy van az a bűn, még mindig ott van, le tudtad tenni. Ezek mind segítenek. Mert valahogy így félünk, amikor, amikor számon kéri tőlünk valaki. Legyen. Legyen egy lépés mától, amit, amit megteszel. És ez neki nagyon fog fájni a testednek. Üvölteni fog. Elhiszed nekem? Először azt fogja mondani neked, ugyan már annyi szó próbáltad, úgyse fog sikerülni most se. Igaz? Aztán, hogyha ez nem jön be, akkor megpróbálja minden gondolatodat arra a dologra irányítani majd, hogy ne tud letenni. De szeretnélek benneteket így bezárásképpen emlékeztetni, hogy ilyenkor Jézus föláll a stadionba, és azt mondja, hogy mindenre van erőd bennem, mert én megerősítelek téged. Érted, hogy ilyenkor kiálts? Kiálts, hogy győzz! Nem mondd azt, hogy mindegy, még egyszer ma megteszem. Az már veszed Ugye? Nyél Hanem, hanem kiálts, kiálts Jézushoz, hogy adjon, adjon erőt, hogy ne járjunk azokba a bűnökbe, amikben eddig jártunk. Hogy ne mérgezze a szívünket, a lelkünket, a családunkat, a barátainkat. Hogy legyen ez a megtérés ma reggel egy igazi. Hogy legyen ez egy olyan reggel, amit fölállítottál egy emlék oszlopnak. És mindig rá ránézni, hogy én, itt, Tatabányán, azon a vasárnapon megtértem ebből. Most énekeljünk egy dalt, jó? Álljátok föl, és aztán...